Не було куди поспішати. Вони дивилися в обличчя одне одного і бачили риси краще, ніж удень, хоча навколо панувала суцільна темрява. Прикарпаття, батьківщина мазохізму. «Хочеш, поїдемо до Коломиї в гості до старого мазоха?» запропонував Валерій. Ні, я добре пам'ятаю Коломию. Сучасна вона, мабуть, не така. Боюся розчаруватись. А що, захер твій кумир? Як не дивно, ні. Що це означає, як не дивно? Бо любити тебе – то чистий мазохізм. Негіднику. Якби не я, ти б не знав радості і кохання І дотепер залишався б переконаним, що усі жінки дурепи Учора я пояснив Марії, що ненавиджу жінок І вона почала запевняти мене, що я неправий А я сидів, дивився на неї і думав про тебе Зневажений жінкою може дозволити собі не так багато але дозволити посміятися з тої, яка його зневажила, може досхочу. Та кому це цікаво? В її блискучих очах відбилась недовіра і здивування. Усе це було так не схоже на її спосіб життя, що вона навіть засумнівалась, кого він має на увазі, і чи було це все насправді. І все ж це було приємно. Хоча б у споминах вирватися зі свого власного панцера, надягнутого колись добровільно, щоб було легше вписатися у чужий європейський стиль життя. «Декун», – проговорила вона лагідно. «Декуни не розуміються на високому мистецтві». «Ти теж». Я от люблю далі, а ти? Зараз побачимо, чого ти вартий. Мені більше до душі Пірасманішвілі. Правда? А я й не здогадувалась. Тоді я для тебе от та таємнича актриса Маргарита, як він її називав. Так, моє руде щастя. Я ніколи не була родою. Ти знову все плутаєш. Зате Маргарита була злотоволосою. Бачиш, усе повторюється на цій землі. Це теж історія про двох закоханих, тільки з невеликими варіаціями. Оце видно і є та стабільність та надійність, на яких тримається світ. Галина вислухала цей монолог уважно, але було помітно, що думала про щось своє. «Здавалося, я все про тебе знаю», – промовила замріяно. «Ми ж знайомі так давно. І лише сьогодні дізналась, що тобі подобається примітивізм пір османі. Скільки ще таких приємних дрібниць ми відкриємо у собі. Безліч. Бо і я так тебе і не розгадав. А ти усе про своє. Вся моя сила в нерозгаданості, кокетливо повела бровами. Ось чому я б хотів побути цього вечора з тобою, сказав Валерій. «Може, підемо прогуляємось? Але ж там дощ. Тоді посидимо вдома. Обміняємося плітками, адже це у нас так добре виходить. Чи ні?» Він узяв її руку. Вона потяглась до нього і обійняла так міцно, як тільки змогла. «Ти мене не обманюєш, старий самітникум?» «А я тобі не обрид?» «Чому б це ти мусив мені обридати?»